اغه وک نو ټول را منډ نکړي خپل خپل ځای باندې دا شنو چې ګنې تاوس کې خپل باندې نه وي یاد کارګنه وسره یو ځای شو وې یاد ګانتر نه برابر او هر یو سر پر وي خپل خپل حساب خطا یا یاد آسی او یاد آسی چودري دマンス کی आवाज وک چې نه کارګه سترازان دا هغه ځای د کارګه دغه خپل اقپیره غونډه شي اجازه باندې راوچته شي دا د اوهرا د جوته شو اګه ارغه د جور شدی را روان شو نو به وته کاردار د جور د کاردارې موخه یې په اندامونو سره جوړ شو او را روان شوه نو څلورونه ته دا سې یو تاوازو کو او د خپل رااله واعلم بوجه ان الله عزیزن حکیم یقینا الله زور او حکمتونو الی دوتې فاتې دې لپاره چګر سو دې کې شاکو کې هر سو وای چې دا څه شي و دي حزیذن الله زورا ور دي هغه چې سکولی شي نه هغه مخلوق نشي کولی هغه چې سکی او کړی دی تر قیامت یې کوي نه هټو مخلوق کوئی کیوی نی سمیدار پدې نه بوویږي چې دانه کې ساينستر اځمکه کې تر دې ورته ورته دا غنه جون دې تیغرو خي ټولي مانی چې پبلیټی کې ساحتا دانه کې ساو نه دا چا وکړو الله نور مثال ذکر کی رښتہ ده انفاق یو خاطره د لاله عقلی <تصفيق> اومدی او دلخوا ترغيبا چتا سماله خرج کوي غبر الله لړ کیخا نو دوی هم چې پد پکه حکیمو چپاری او کار کې د الله حکمتونه دیخا مثل الذين مثال لا خلق ينفقون اموالهم ش خرج کی مالن خپل چ الله ولا ور کی دی مخ کی ویلو غو چې مونږ دلدار او څه ور دي مالن هو دي سره دي چدي بدهم خوشاله شي چې له غوړې استماله نو زان د بارو لګواکبل او بزان له ولاګوا زان له جمک اخرت له ولياسه زایه کې په سبيل الله بلارد الله کې هغه الله چې د لمال ورکړې را داګه رضا ده پارا او کړه چې شهرت او سناط به مراد دا به مقصود ني چې زمای نو مو شوي نو چې مال لذا هرڅه په سینه یو طریقه كما له حباتن بشاند هغه دانې ری ام بطت سبع سنابله چه زرغن کی ووگی فی کل سنبولتن پا هر یوگی که مئتو حبه سل دانی وی داسی بوٹشتا که نا چه دیوی دانی نا سل وگی وشی ووگی وشی سبع سنابله جمع ده سنبوله هر یوگی گران پاگی که سل دانی نو دیوی دانی نه وسو دانی جوڑکلی نو د 100 روپې نه چې الله پر دین خرڅ و سیمانو کې داغه نو 100 روپې جوړيږي او ير چې هغه کړنو وو دربه دني جوړيږي د بلاته په برابر الله سره وکمې لښت او الله یو ضعیف له مېاشا الله د جنګي چا په اړه چوغوالي دا هغه نه مو ته وره نهون داږي ایو نه د شلو د پاسه tile را غرغنيږي ښه خلکو په تریبي کړی دي او بیا پا هر وگی کیو گورنو سلو پوری اتیاو پوری دانی او داس او گورن چه داس داس او پاسلو لدی چه دا اغیر پا یو وگی که دوو سا و نم سیوا دانی او دا که دا سن پلاور چه ده دیده نه سورج مکی نر پرست چو دا خلق کوئی داتی اغیر یو گل پا اغیر کسی دا کوشش و کڑاو کوکی او دا زور دا پاس نو الله دردا داسمه ترقي چې دې اوي داني نه ميدلغه سواب کړې د دې نه له قوم سیاوا کوما فاستا یو دان قوم لنيږي چې ته یو دان اولګه ها یو دان دا یو څه خبرې چې د قیامت داسې باندې بدلږي یو د پيو رسولتي اعلی هغه د کومو ښنار اړه ولا دا ایتاره د نوم د پرېنه نه کپی له ځانه بدلږي دار چا نه وایو ښه ښه چ نه بعد وده کپاله به پاغې بیا خررسئ خلک کم زی ووررسې ده او دو هم د جممات چانده عکه روپ به در قیامت ته پورې و خلک دا روپه ورکې تاګ ک پرګ داره جمع په روز با د چه کېږي نوظان لووره چې د دنیا د کیل کمشورو پااره شي نو بیا د سوو شین لوډ خبري چې جممات د چاندې دپ نوټګ پر دا خبري ریخه نہ اگر وہ تمہاں سٹانہ سوچے گی اگر ہم توبہ کرے جمعہ نبا بلتے رکا میں دیکھا تے یورپے خارج کی یوبان تے ٹیلی فونز او تمام دلرزے ہا کہ یہ وخرشی او دے کم اوبے استعمال کی پاکیستاں استعمال کی ندا سورہ خرشی ردا ہا یہ اس کو جو ہوٹل کے تیری نو سو جو کے داگی قسموں نہیں فلور سوا جو زر تینجا سوا یہ اوته په جممات کې کال تیر کو روپ د د با ددان بچې غومونه وررکې د ت د الله پهجربار کې حاضې کې نه تا ل ب سودر کو دا س دله خلکو دوه کو م په کار دی چې غیو دله په او با کوئ ړ ډیر رک چې نورې شيکن الله ک او کمم نشته والله اوونهیم الله پرراه ب شوله دی پهه الذين ينفقون اموالهم اخرجو خرجت مالهم اقبل في سبيل الله فلاردالك ثم الملائكه يبعون بان لغي ما انفقوا طغس فسد ذكر شكري طغس فسد لغي منن ولا اذى سبادنا ان بدردي منن سبادنا شغله كان चले داوس ٹھیک دیکھا نا سر اور کرتے ہو ولا اذن ابدر دمنا چدازه په خیراتکو سیوال ورکله اجه لگا خواش نوته شوروغه چدان لري اندا لري بیکار اوسه اداسه سرغات کله ا دې د ټاکن لري هه پيار بس بدره دی وی لګیایه تسلی یو امداد کو لاهم اجرهم دی له باره اجر دی عند ربهم بل زرا د دې چدا کار نه کوي ها زباده نه نه کوي ګډ شوم له بچاله ورکی نبی دغه شان امداد بور سره وکې یا په بدن او یا په مال سره نه بیا بورتهغز بادي چېته په خوا اوتن دک پله وېوندل تهکیخه ن بیا به تاار و یا جکه څنګهاکسم دی که نه دغه به او دی یا بلور د مونږه لاودې چې ت را چې سرې بهژ بیا به ه غ بیا ټاک پهنی کوي ده تاغه به او ده دخ ده. دا څنګه رکه بل زما د بصاله خبر درته بیا راشه یو څه له وته دا څه نه هغه ځخه دا چې بل زوین ځان سره پیاستر کټ نه ویړوالا وی داوالا نو قران مانا کی زباده نور تکلیف نه چې داونه کی بیا ولا اجر دې بنرز درپ دي بلاقون علیهم نو یری بدیوان نه ولاهم یحزنون انا بدی غم جنیگی دا یاره باندې چې صلوات باندې او دا یاره باندې چې ګنې غنابه ما ابنشی او صاحب ته من نقصان راشی کاول معروف و انا خا و مغبره او بخنا خير من صدقتين غره دي دا صدقينه يتبعها اذا چولگی پغه په سي بدردي دو سالر چې دا سمينشت د مال ورکول خو غريب تعداد خبرې وکړي چې هغه له غټه اوته چې اسړیا مال تاجت نشته راځي مال د کم دولت راکو علي دره له غټه نه خبره چبه خل دره حقوق تاسو میرا توکو دعا دره توکرا او خبر دره توکرا خواږه نو بس دا راله سنډيږي نو دا هغه قران داغه صدقې نه خره دي چې لري په حق کې چېبلی یادان صدقاو بس بدره دي والله غنی حلیم الله به حاجته پر ور دبار ته عمل ته جد نشتا صبر نه خات یا اي او ال الذين امنوا ايمان ولو لا تقبلوا صدقاتكم مبر مزه آیا چا فل خیراتنا صدقه بل من والاذى اسبادله سره د بابا جوړو سره مسلمان چکلا مال لګي نو دې حاضرې سره خیال ساتي چګوره نن می دې سره سر اندازو کو ناس نه چې سبا یا غوسه ما یو کاری د میارس نو دا زبنکو مچ هغه خبره ته یادوم دا نه پو هغه لګي نن به سره زکات ورکي نو پرون زغتوی الکراش چې داروی پاک کو ها علا کار وک چاوی ور غږه راغمه یان سمه بیماره ما بدی پر وسبيه لګیاش کا دلغه دغه راستول خو مراني نو دا علم دې لپاره ورکی زکات دې واجب هغه خلک نه کی چې سباته کار اخلي زه قولت معاوزه ورکه زه قولت در مهنته اگر او مزوري ورکه دغه زکات مری یا به تصرف وکي اگر وګوره تاواله جامي واغسته تاواله ز आपले واغسته نو اجازه تاجه تاوتا به تاسو روب گنداز قاعده باطل نو ولي اقبال عمل او دته چقران وي بل من والاز اس بعد له بابا جوړه کلذي بشاند هغه سلي يو نه قمالهو چخرچي خلق ولا يؤمن بالله واليوم الاخر اي مان نرولي پرواز اخر ذري خیال کوي یو وحویره ان انسه ده بار دریه خلق چې خلقته وخی نو د صدقه او د خیرات د بربادونو د فارخ سردار یام کافیده الله ورپسې دا وی وی چې مان نه وروړي الله پرواز دا خیر پر و... پر نو ګوره عمله بدل برباد شو تباش او دې مطلب دا لري چې ګوره د مؤمن سره دا نه خای چې په مال خرج کولې کې ریا او کې نو تلته چې دا ذکر کړو نو دا د منافق څخه پسته مومن بشری دا سن کې جمال خرج کی او پاګې باندې ریا او قودن او کی دا چې څوک نه هغه باه رې چې منافقې اته منافق الله برور د اخر ایمان نه بله بو شوي نو عمل بشری نه برباده غفریا دی کني د منافق شپه بدر کېلش همتلو کما دل سفوانین پس مثال له بشان داغه مینه غټره سفوان مینه غټه علی ترابون چې پاګې باندې قوروی ا دیولګه دې نه پاره کې دانا ولګول مخکه چې مزهل ذکر کول نو دا هغه سړیو چې په صحیح طریقې خالص کلو نه خدای زشولګه پټی کې جناو کول دا هغه نه و سو جوړې شو دلته کې دا سړیو لګې دې په ګټه باندې لګا خورا پرتمون لګې دانا کې غوړه نو دا به شي فصابه وبلن فصوره دې هغه تا درون باران فترته صلدا نو پریه خدای غټه صفاسطر زراګ چې کنه دانا بازار غونشي وي چې واقعتا نه دانا مننه وا هغه ته صفا پرتاه صدقه کاکا کاکا صفا سودره زه به پیجنې طریقه به پیجنې کله او څلور غوناو کې په طریقې صحیح خیرات او صدقه په سنن طریقه کې او چې هم چې لريانه بچو په صحیح نه تباندې اخلاص لا يقدرون علی شی مما قصدوا نړي قال هر به څو زبانه دا غنا چويکل و وناټ لګي والله لا يهدي القوم الكافرين الله هدايت نږي قوم کافرانو تا چي مان نيست په الله پرواز اخر او کداي سره ډير مال لګي او کافر ډير خرچ ناوکل تاسو پیدا کول نه ورکی دا غمال چولګه دې يا بدنوک له دې نو يګدره پاله بروتي چې کېدي شدي ایمان روړي زدا غامل به پکار نشي چې مان روړي هذا مثال هذا هو خرج صيوكم ومثل الذين مثال لأخذ خلقه ينفقون أموالهم خرج كيمالون أخفل ابتغاء مرضات الله هذا طلبه درزا و درزا يخشنون هذا الله مرضات الله هذا يجب أن يكون لهذا وتثبيت من أنفسهم هذا مظبوط والد قلوا الظلم الظلم مظبوط فهذا يجب أن يكون حرج كولي فهذا يجب أن يكونوا ا د چنچل مرالي چې کله دا خرج کومه نو بس بیا دا خرابېږه ما زه به بیا څو کومه دا خو زړه مضبوط نه لري کنه دا زړه امتحان باندې پدې باندې او بلله جمال الدوله کانو زړه د متمن مضبوت مضبوط دا خو دا څه چې دی بلګه او اړ رو د لانه ویلاست درحمونی وکنه 50000 څه ته دا یو شی چې کته ما ونه ګول نن ټول ما پیدا راکی ا کدنې لا کوم نس پیدا نه راکی اولا گرانکاري دا بساتن واړي استه عبادت په پکاري كما قال جننتن د دې خلق الله خرج خدای مهنت او شان د بغړه بربوته چې پوڅه د زمکه باندې وي ربوه ډيره ته وي د زمکه ته وي اصابها وابلون جورځهګه دا ذ run بارانو فاعات تقلها ذرفين نورو لميوي خپليد چنده دلور ته په نسبت د چنده او زیات ميويو کې په دې باندې مالک دا هغه محلجه په سهي طریقې له را پیدا وړ کی فایللام یوسبہ وابیرون کشرون رسې دیتا دون باران فتلن نکافری ولا ترطر کافری لگ باران تلن المطر الضعیف امام رازیوی کمزور باران لک بوندا باندې او چورتا وی اویره ماعملی تر پوروسو ا نو دغه ولان کافری ښا قل الله بما تعملون بصير الله استاس بعمل نبندتلك او ذا وسند زم دارنا دا لا بو सका نسمو كو <تصفحة> دا خارقي بعض اسما كي اري رو هر روز بهو باكي هر روزيرو دروازه او سدا تي چپاغي پاشاموشي نو خلي کوئی يراد اسما کي خير دي فلگو تاس كوم كار کيجي او قانون سوال مطلب داشو چي اور ډير مال لگولل تدان او تا معمولی معلولا گو لگو مو او اخلاق نو دخون دلدیره ایو بدل الله جرددرکی ایا ودو احدو کن ایا خوخ کرنی یو تن ستاسو میں ایون تکون لہو جنتون چه یو باغ من نخیل او اعنابیم دکا جورو دا, دا انگورو نا تجریم ان تختی الانحارو چه لاند یو لاند داگی نده رو نا یو سلیر چه باغ جور که خ او بودی پکی نحرنا ہر سز پکې موجود دی لہو بیہا من کل تمرات درد پارا پاگے کے قسمہ قسم میں من کل تمرات هر قسم میں وی پکشتا وچے لن دی وان صحابہ الكبرو حورا سیدلوی دتا بڑا والی سلی بڑا شروعو دقو پسوانے کے خب باغ جوڑکو چے ربیا بیا پتا لگی نخو دے وقت کے خیمہ رضا کبر وز بڑا بیا زموږ کلي نو دا با خو به کنا په دې ورایټینګیم نو دا کوشش وکړه به راځل نړۍ بډاش ولَهُ ذُرِّيَّتٌ ضَآفَ ا رجدا پاره اولاد دې کمزورې زمونی یشتہ خدادره جووالې نشي کولې او یا دا آه. آه. دام کمزوري دي کنا چې زمونی یشتہ خداده په واسه نه راشي اداري چې کوم ډیوټي ده نو هغه کمزورې ده او یو په کيل تماشو کې احتاله بلد ششینه نوځګاريږي د ترې په ځمیداری او باغ ساتل دا څوک کار داری کاردار دي چرته په نوم انسانان دي باندې نور به پويږي نه د ځمیداره هتو وینو سره بابا کار مکل باغ څنګه او خرڅه کا سچ مزه په اوکه هغه داسه ځامن دي هي به پويږي ولې لا په خپل هغه په توت بعد نه لګېدل کنه ذې غواه علا ذہن بيداري کې چې بابا د رخصت ښه وڅ وګورن اولاد کان غورې ده فصابه اعصارن ورسيده دي باط تا توپان اعصارن توپان تویل شي ريح شديدهن سخت باد با ګولا سخت سيلي فيه نار جباليك وره فخترقت نو وسوږه اغبا کو دا یو څه چې په سر سره پکې پاتل شي خبره جوړ داغه ولا بیا دا دې نغړینو بچي خو دم ته کې بدی باغ کې هیڅ باغ نه شو واخ ترات ات خو اوس دې حال به سبې چرته نو سوف تاسو کې چې دا باغ خو دا شان چلښه تاولې دو نو دغه وو سآه سره زمانه غو دکار نه دي او کاروږي دکارونه چې بیا باغ لګي نو دې بابا ته په سپې دا ورس هه ودل مثال چې ذکر ش دا مطلب په وکه یو سړی چې عمل یو مالو لگاو کلاو کو ووس پر ریا باندې ولاګو یا په خلاف سنت باندې ولاګو رسوم چې د ریا د عمل پیدنښت انداز خلاف سنتو ما ثواب نشته پیدنښت ووس دی بډاش ها بډا ته اله مرګ بس د نړۍ دنیا ن. دی غوول شنو شي او اولاد کمزور دي چې کوم عمل کوي هغه دلته پیدنښت ور کوله نا غد چې پړکه څه جو کړو نو هغه په بارې توفان راغله هغه څه ختم کړو یې سوځول یا روس بر دې سړي څه حاډه دکښال چې وسړي عاملو کی او بې ځای یو په هغه ډول طریقې یو کی نو دلسه پیدا نه ارکیخه هغه بار څه دې دل برته په آخر کې پته ویلږي چې ما سره د تمرا کړه وکړه هغه نه بې ځایه کوم یا مې پریا باندې کوم خیرات مې اوموګه طعام مې اومه شو اچھا خلل په سنتونو قاعده یا پکې مطلب داو چې خلق کوې چې اړه رتا کې یا راغور لر نار ز فلار نار سره یو ندانیا دیوبکی نو ز تس پیډه ورنکلا دا ری غوی بایین الله دارغه بایین الله با لکم الایات د اوصایاتنا لعلکم تفکرون دې لپاره چې تاسو فکر یا ایو الذین آمنوا ایمانو علیه انفقوا من طیبات مما کسبتم خرج کې د تاسو هغه مال نه چې ګټلې لر تاسو چکا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ او دا دا دا أَوْ دَاعَ غَنَاش ريستري مونږه استاو دکار دسمکه نه څه کته تاسو ګټه تجارتومکو او وړګه دسمکه نه د لریستري دسمکه پیداوارې یا ما کا سب تم چپایې کې سلام یې زره او ومم ما اخرجنا لكم چې مونږ در لریستري چې نو د نه بخل خپل زيبان نیور کې د لاله مې اصلی فزر هغه نه زکات او الکوی مال خرج کوي سخه فرض زکات او سداقہ ده اله خیرات امداد د قرباو سره دا کوم کوي کرا ولا تمنو الغبیث نا کوي چې ته خیرات مو کو نو بیا ګنجان تر ابار کې ال اخرات نقصان کیږي او د کارن دین او داتی او بلکه چې ته غریبان براشي غيله بیورکو قران وی دا بنه کوي کرا ولا تمنو الغبیث او قصب نکوي د غیر ذی مالو من هدانه بيقونه جداغې نه تازه خره چکه وي تا ته دا یرا دا چې خراب ورځمال نه دا به الله په نوم باندې ورکو ها ولا ستن به اخزیه علي تا کو اغستن کې دل حق کې کته مال را بار کې چل کرا تا ما ته قرض لږې به دا واخلی ای بو دوي چبې داسري تا ما بوله خانزه سوال لګوم دا تا ماله کرا تا ما را سوال ګنده قران داوم وځي در سالګم نکم کولا کړې دې دا ولا دا ورکه هغه له سمور کا وکنه الا ان تغمضوا فيه مگر کا سترګه پټوي تاسو پاره کې هم که سوداو وکنه چې څلې مخاور دینه خراب خراب وځستل نو قران وې ته سترګه پټای غزان خبره چې ته وې کدا نه کوم نو بس بیا نور منره دې پلاس په ځو داوم خړې نو ته په خپل حال کې سترګه پټای نه نور په او پر ځای غوټ نو نوټه دا د ماليچ ستاله وسط نو یاره دا لا باغه وخشي دا دی وجدات تعلیم دی هغه خلکوله چاغي په زکات کې په خیرات کې خراب سي زوري کوي انوکساني سي زوري کوي چا غړي ور د نقصان او تاواني کنه الله دی کنه داسې کورونه هغه په خوانې کې څو خطرناک چا طالب بغیر ود په کوسوباندې چوز په بې وظتا نوټه په یو کور چا غړي ولې چری ټوکلن وی ورز ما شما کتو وی رابار کلاه کالیب تایوچه را شستا جی مستری داووسا اگه چراغن اول خو حیران شو ویده افران که بچه تاسخنور کلاه اینه مونگل وزیپا بامنا را کوله اگه دا از مونگ سپیده وشیون اگه جو تکلیه اگه خوصاش شو کتو وی را درست شکنه اگه کتو وی مات اکلاه اگه اگه اگه او کچکلو ایغمانه مور او دس باشی کتو وی مات نو تا خیرات پداڅي ځان د سونو کې کې او ځان اکار اسې نو دا ته دین پورې ټوک کې خان دي چې زیاتې شنویدې جماعتې شي دا نه په کار کې راخه هغه څو زوار کچه ستا په پداو ځان لا خوخي علي احبي جويلو واعلموا ان الله غني وحميد چې یقینا الله به حاجت له ستایل شوي دا شیطان د وسوسه نمنه کې شخيال کوي غوري تبو زمال خرج کوما نو شیطان بل تهړه کی وي چې څو څلته د کې نو بیا بسکه دا ورته دې ګډېره خبرش ته روغ ران زروسته نو ځان به خراب کی نو دې به د توسوسې اچي نو سياد ذکر کيده چې داند توسوسه نه اي شيطان يا ايدکم الفقر شیطان یې راي تاسو د فقرنه چې غریب بشي وي امركم بالفحشاء او حکم کې تاسو ته په دخول سره بښنه مړه دې بخل نخوا د ف يري پ دغ ل خلي او دو داغ ب چاو په سراوي په بخل والله يعيدكم ، الله دهته سره مذ منو منه د خپل طرفنا ووقله او د خپلفضله يخان چې تمام خرجه غله در کوم بني عدم خرج او فيط غيك زبانې خرج كما والله هو اوونولم الله ف غفضله پو مثال ذکر کی کتله جناپ هوګم ګر چما خرچ کم نه څنګه بریر شي ته په دې صالحه او چې ورا نیويلی اره موسره یې یا اوځم په دې هو کارې وځلي پلیږي چې سوچو کی ائلم تو ګورا یو تل حکمت دمای اا ورکی ائلم حکمت ددن چالچو حکمت ااګا څو چوارکلې سدد حکمت خیر دیر داینم چې سمرا پاره نه دمره ځای آتیږي نو چې دا لا نو مال لگے دمره باغ ډیریږي او دا خبره چې کده د دنیا په نظر کې نو نبي اکرمه خبره چې مال د ایلم په نسبت اوس چې مال د دین د پاره لگے نو ته خرجکا الله باغ کې برکت وای شي تقوا عظمیه غوډ تجربه وکړه کنه ولته داسې یریدل چې دا مال لګوم نو بیا زخرابېګم نو ځکه هغه نسبه معنی خلق خراب دي <تصفيق> جب مال یا قید او ساتل ناکاتی نه ناکيګياد کا غريب بي, بي, بي. او کمزور او خار بي وما يذكر الا اول الالب وعبرتنا اخلي مگر اقل من خلق وما الفق من نفقه نيت صحيح کا په خرچ کي زکه الله به بوويږي اګه جخرچ کوي داسو مننا زقدن سخيرات اسمال او سخرچ کوي او نظرتم من نظر يا منخت کوي داسو من نذر صمنخت نظر چوت ویل شي نظر نه قران نيويلي دي علي پس کويږي دته دアルバزو دایګا دلوه جا اعلان غلط او بیا زنانو نيويلي چرښه د نظر دان زردام دي چې نظر او وی نظرګر باندې دا د نظر دان دي ها او فقط من نه فقط او نظرتم من نذرن هغه چې خرج کته اوسو خيارات مال او یا منختوګه که ما نختہ دا خو نظر یادی نظر نی یادی دستر كو. دا کو تا منختو کرا سې او منل من نف ته او من دا الله چاله دا واست په نن دا سې کو ها دا غیر الله په نوم وਰੇ نا دا الله په نوم نن دا غیر الله د الله دنه مرسته نا دا دا نظر دم اغه نه دی دا د نظر دم قدرت چې تا د مخ کې مال زې کرګو ته مال د نظر نه مبچې د جو استعمال وړه جامه کې یا بابا راځي چې منګلې دروازه نکړي نو نن زرا کېږي بنا تداک کمال دلاله بنوم باندې خرج کا په کتر روان شې نبی اتغورا چې تر نظر کېږي که ته متبچه ته محفوظه نو یو خو د مال جمع کې به ظاهر الله بنوم نه لګي او بیا د هغه د حاجت د پاره نن موږ کوتا یو وګړه هم لنګانو او په کور دې ناله لګو مخ خکر د تولا کوله د اسپیکا پارا د روانه كلا کدا وا شانته کټو نوټ کېره بن اسکول غوځانره په ودرو لا ها نته په بده باندې بچکیږي ها نوې ما بيدام لیکلي چې ها را من فضل ربي نای سره بلد لیکلو کنه ليبل وني اشکر ام اكفر کدا ما لپاره د اضل راغله غسل چې په ما ازمیخه کې در شوکر دا کوم کنه شکر کوم دا ور سره بیا لیکي کنه تسلہ بغیر رایکل نا غنلی لیکے ولین اگولے تو دے دا غبدے ما نہ شو کر کر دا ولگی ایم کومہ او ماشاءاللہ یپلی کلی نہ پارے جسو موس کئ نہ پارے جسو قران وے نہ پارے کہ دا اللہ رضی اللہ نہ پار ما لگی <تكتشفت> بلکہ دا غیر اللہ منختے شکرانے او لپیرانو دا ملنگانو تصویرونا او تاوزنا ا دا ی شرک او زلفه پیغام ماشاءالله عليك نوڅه چلوڅه په ماشاءالله عليك څه پیداونه کی ماشاءالله په زړولیکا پیدا بدلانه درکې او مال خرج کړ الله په دین نده نذر نو بچ نو چا سم نخت او مکر ف ان الله يعلم واچ کنه ان الله په ويګي پاره وماله الظالمين من انصار نبي ذالم هذا پاره سو مددګاران انت انت کژریخ کارا که دا زو خیرات فلعماهی نو غرس ز دداغه په کلمو کا او درم و ان تو خپل حجرتا ز پټ پته دی لره و تو اتو هل فقراء او ورګه دی لره فقیران او محتاجو تا فوا خیر لکم نو ز سداقاته غرا یا ان تبدو صدقاته که خیرات کھانا چوي نو دام ده خدای حالت کې چنیت پکی دریا نه چلېد پکې دریا او نوما او د شهرتا او د دې خبرې چې ما د خلک سخی او نیکوي داني نبی اخره خیرات ته اس خبرانه ده خلک بلاګنه عبرت اخلي او کنه دا یقین نه بزانه او پټ کې نه پټ کې نه بیا به چاله ورګه وقارا اولا اورا باولا محتاج اولا تسباغه وتبیادا یاسانه کېږي کنه ور ودان ټکه د قورربیسمبالو غغاواي تا نو نو غوې بیاغه مااستې خو غفه او دک چې ل بد کو د دا بهمونونه سمبالېنا او راشن کوټلی وو او را شن سااروي بوزو میلی تایا بلخوا ک پهې خپل ذااتی کار جوړه کار کې د تاله اخیرات دی د پااره کو په قرا نه بیا وررکې چې س به دخواان نهخهغ خلکوله جاې او څنګه چې سوابي آثار نه کوذی ځکه دا سائم چې هغه کوي چې نو چې دی پاسي ا دغه ایم سټ نه چې دی کی نه نو دا خیرات او صدقات د انده دې لپاره کو دا په کار دي نو دا هر یو پر پر مکان دي چلیه نو خارې ورکا او چې په دیوال کې نو فقیر او محتاج له ورکه چې دا او ضربک الله استعوذ من سيئاتكم و واللہ بما تعملون خبیر اللہ سبحانه و تعالی ما خبردار دے نبی علیہ السلام یو موقع کې ویده تاسو چې مومنان ته وې چې کم مال خرج کړي نو سرب مسلمانا ان لار کړی دي نور له بنو ان کړی کی دي د اسلام طرف غفشي وراشي د کوم د اغنیه د خیر او د خیرو نا یت راوی لیس علیه יהوداهم نشته له هدایت کول لیتا ولكن الله يهدي من يشاء oh. لكن الله هدايت کی چاہته غوانی تا ول پېمسکنانو ورغبن کا عین دات باندې ورکا ولا دات دنیا سوز دی نو دا پارچا باندې آزاد دی او کوکه اتروند کنه کوم غریب دی نو ورکا ولا اخر اسلام ته به رغبت پیدا شي سمجې ابراهيم عليه السلام صلی الله علیه وسلم مؤمنان لبک می ورکه له ځم الله کافر ذنغل بن پیدا ورکوما دا دنیاینس سوزونه دی رزق ده دا ور کاټولله بما تون فقومن خيرن اګه خرج کوا داسو زمال فلان فصکم وصدقو زانن د پاره ته چا مالګین مخک دا سوچوکه چدا غو زان لکو ها زمہ هوره فبل چره دی رغ ناراضی انو ته الله ضرورت تا دا غو زان لکوما بما تون فقومن اګه خرج کوا داسو وما تون فقومن ان خرج کوا تاسو يا دا دا ما راذ ان شاء الله ما خرج كوتا سو الا ابتغاء وجه الله ما رد طاراد طلب درجات الله اسمال ما يكوا اجل غي نبي ادا نيتك الله وما دون في قوم خير انا خرج كوتا بر بذر لا تظلمون ادا ثواب سلمونكريش انتم ثوابكم ونكريش دار مسرستہ تے ذکر کیہا اغا مستحقین دردا گئی للفقراء الذين ظالماذ محتاجو دا دا دا و اغا خلقو ہاں ظالماذ فقراء اغا خلقو احسروا في سبيل الله شبن کلشوری پلا اللہ کے احسروا بن کلشوری اللہ پجن کے اللہ پلار کے لا یستطیعون ضربا فی الارض طاقت النرید کسب کو لوزمک اغه صدقه کینه بیا کو دین په کیجی د دین طالب دي طالب ویالم اغه وی چې دا کومه یاد قران حفظ کی نور سکی لګیاله نو چې مال خرج کی اغه صدقات او خیراتی مال امداد کی نو دی لورکا زګدی باندې مهنت او کتب نشو کوله نو دی اډر خا حق دی او بل په ځای لګیاله په ګناکار قوم کی نو دا را بان دې دل دل لپاره دین کې خدمت کیه دا غواخ کې مرداق هغه صاحب دا صاحب صفجر کوي هغې د دنیا کا څه مهنت کنه سمېدل يحسبهم الجاهلو گومان کوي په دې باندې نه خبره سره دې دینه چې دین نه خبره دې دې حاله مې مازود نشته اغنیا ا چې د مالدار دې هغه مالدار ګڼي کنه وجه چې سوال نکې تاسف زان بچکول له سوال نه زان بچکول نو دي سوال نه کوي او خلک کوي یی ردی لغت مال راځي د پټ پټ پټه باندې کوي دا اجی چې دا جامي وينځي اجا دغه خرچ نه کوي نو دا ولې د بري ناراضي څه چل پکې تا کله نو قران وی یی سوال نه کوي اوس چې سوالو سوال وکړ بیا تاسو شر دانو وایي یی بچ سړی آغې آغې هیڅ رسې سوال نه چې سوال نه کوي دا د هغه خصي پټهګه تاره بهم بیسیمه هم تب په جن دی لره په نوخه خپلون که سو دا وی چر سو ان نکنه مونږ هم په نوخه نه پېژني تاره به بیسیمه هم ته په خپل نوخه باندې نه پېژني ته ګورګه ده لري پیره ده زیاله ده کمزور چې غریب ده محتاج ده هغه وخت کې خداش وګه خو نه دی ای هغه ترپاکی ویتی ځات نه په یو لاس غوردی دا هغه وخت چې کوم صاحب حساب په توو چې خپل نفس په مالکونو کمزوره کړو او سره داګه غوري چې ظاهر کې ای کمزوره کارې دو پد چې jihad ته بیا وای په بدن کې پجلې غره دی اбя کافر و تاریا نو چې دا څنګه مسلماناندی چې دا ساره ধর্ম خامہ دی ته وځه نه ولا دی په لاس کې फरक را نه غه او دوی چې په کومه طریقې گذار کین او هغه کې کچ ناراضی صورت نه ورځي او یو څلې بې ضای یا څو چا ورسره نه باغته تور نه ورځي عجیب خلق دي لغیب بدن کې ب بیا دي ایمان پیچلې ګرځي دی ښه ودې دي کې چې پای کې کمزوري ونه هغه ځان له صفاتو دا ظاهر کې بتاو کتن نو رجال بې کړي د ولې شوق لري بې کوله عبادتونه بې کوله لا يسالون الناس الها سوال باندې کې داخل کو نه بوزورا او ځاځه کولو کو زورا باندې کې اپوس چې ورته اون خطر در پوره او ادي وې چی نایکا خبر اور ايته خطر اډي راځي اډي را کام مزدوري متو رمبو کېږي چې زوږه ورته ماماتا پوسو څنګه پر کارخوان د څوک نه راکي مزدوري نو دا خبره چې پېشایګر کوي سوال نو قران وي مؤمنانه بداسفت نه چاري بوزورا زورا سوال کېکا وما تنفقوا من خير حاج خرچ کړئ تاسو سمحل ف ان الله به عليم څه کې نه الله باغي پوي دا غو خرچون غوډه كو خبره شو ولې هغه خلقوم دی کنه چې مستحق نه دی وایي مال راک مستحق نه دی هغه سوال کې دروې زکات پیسې راغلی دې بیا راځه مشی چې دا کې کا نو ګوره یو وخت زمو دور جاد د دا زموږ داس ډاډه اځدې ښه شنو الکه مال په کې راکې څنګه زمما ستې ما نو تا ګوره لاس نیس دا حال نن د خلکو نو د احساس ختم شوی دی دا ری ایمانه قوت مفلوچ شوی بس پار لاس غیر غوډی دا دا هغه ګوره کنه چې تمسته هکې ولې دا غریب حا کوه الضین یم فقولوا اموالهم وصل وقتنا کي خدما نقاکالاج خرجکی معلومه خپل په ليله او نهاره د شپې او دروازې سره علانيه پټ او خاره تاسو په هغه باندې زني ستاره وخت خرجکینلګيایا صحابه په عمل کولو نو سماله د شپې خرج کو او د دروازه خرج کو سی سی ښکارو ورکو چې بایات باندې عمل وشي فلهم اجروم دی لپاره اجر دی دی عند ربهم په دې طرف دي دا د رب برخ بنديانمو چې رب بدې بل خپل عمل کوخه د شپې به او قرطا ورډبو او نو د عبارت کوله غیله یا وړو پیسې دا کور سره ادب ته راوړم تی رونه پیژن دا سوق دا څنګه قرص باندې ځا عملي کو قرآن باندې ښا ولا خفر علیهم نبیرای بدیمان و لاهم یحزنون ان بری غم جنیگی دې دې پر دین فاتحه قرشه او د هغه سره او تدابو مقابله کې رد د ذکر کې چې تخرج ته نه دا هغه وجه لوادار جسته بړکی د مال او کله چې او باندې کې د سود خورې صفات راغې هه یان دا ناکار صفات پکې راغې دا خو پکې راغې دا بس اوس د یوه خلک نشه کولې د زنه بیا جون پاتې د باروس ترواګه خرابېږي نو منه وکه د سود نه او سزا ذکر کې د سود خورې الذين خلق یاکلون الربا چې هغه خوري مال له سود ورای کیو زګان استعمال معلوم دارې او که اغوندی که کور پی جوڑی کلیترن پی جوڑی داسو کنوی یا رویده سود مال دی خویی مونم باپی هم گانده وانتی کاروکو خواه تا پیارسو که تپاغینی ویلی چه تا لافتاکو نباز تپاغینی ویلی مجرمی لوچه خوری مال دی سودا استعمالی مال دی سودا لا یا قومونا دی بنا پاسی الا کما یا قومو اللذی مگر بشاند آغاز ریچ پاسی کما یا ق مګر څنګه چې پاتې آغا سره یا تخبطه شیطان چلي وني کړی دله شیطان لی وني کړی دله پیرانو منل الماس دوځه دناسته او د حملینا چې شیطان په حمله او کړه اځتن نوته لري هرګوله باندې کړی دغه ځې لی وني دین زګونه ورځي استر کې اګاري بګری ځګان وړ دې شیطان یې ده په انی ادم کې داسې ګردل لکه او نو چې دا ته دا, دا, دا اختیار دې چې د انری رګن تمه درو دا چې دې کې یو نیسی کړه نو بیا سره تاله تا کې وبان ولې نو ور دي اځه ګونه ور دي ونی یې دا شیطان در به یادې ښه تا هغه پیران جوړ دغه نو بدنام دي نو پاره کې چې بیا کوم شیطانان دینه اګی دان اخري کوي او پای کې حق پر خلک شتا څنګه چې انسانان دي کړ په دې ظاهری دنیا کې نو دا ځای خپل پیران نو نکنه نو په انسانانو خلک شته تشماره نو په هغه وخت مالمې چې پدې دې کې هغه دې خپلای نه کېږي دنګې خپلای نه نو دا دې په پیریانو کې هم ستاره کار کاشه نو هغه دې سره یې پیکوې چټول مرصود خورلې ا په وې کې چرته د دن نه حفاظت نشتا ولې داس دار سره وای نکړي دې وای نه وړولې دین نو حڅه د الله مقابله څوک کې له هغه حکم سره ځانګي نو بس دا هغه بیا څه نو سود خراب کړې ډایډ دې ځنه نو شیطان نبی پاکستان نبی غزوہ اخروجه زيبي دان استه پاسته کنه مین اخروجه ټوک تا بچایو چې مال د سود خورن اوده د چاوي چې ته هغلاګا نه کواد حکومت مال واخا دا مال واخا نو چې دا خبره اوکله اوکله اورید پهګه حدته نو خاله کوئی يرې به خراب شي وي کا يرې د دنیا جلازه کې څه ده با قیامت کې ردانندارو حالی چې ده تاوغوري کله ا دې د خبرنه رودهنګي د اذلې پرتی ا دا زګونه وردیه ورلاله د بیا د سوګدانی شولې چې یاره سړی په سلاند شي چې راشي ته ته پوزه لګي به د پیریان راضی او کا نه دا خو یو چالو د کړو یو طریقا چې توز نیر لګي دروان د پوزه دا غدار چې تا و دروچیلم جوړ نو را پاګه دا چل نه کی کنه ځاټو پنو و له خراب شنه پیریان پران <telefakte> نو <نا> دو کې درا او چې سفری د مونځه ذکر لري نو پس هر باندې دا تاسو نه کړی ډوډ کېږي خو هغه دواړه صحیح طریقہونه نه کې چې او تاسو کېو الله ته درې چې الله څنګه ما حفظه نو دا به علي کېږي ته رزق پاک کې نو چې د راته د سود نه نه بس کې د غاڼې نه نه بس کې د به د سودا او خبره دره ته چ هغه نور څه کوي چې نو مونږ نه و چې دا منافع دا مجبوري ده ها چخکاره بدل پیسې درکې چې و میاشتو و پیسې 2000 2000 راکې راشه پیسې وړه لکه دې دوان هغه بړیاګان و نته ها ادمه حاجن دي دغه په شان څه درکې بالکل دې دو په طریقه دې دو په نو دې مسلمان سره ورسکه نو نه کو لا سوچ چې خدای پدوان ځان له وني چدې نن مسلمانانو ته ضرورت نه دانه کاره غلطه پیدا اخلي ورساله کې د دې خپله پدوانه جوړه لري وانه کې چې ورلړیږي کې دې بیا په دمو نه خکيې الکه سوچوکا چې د مسلمانې له حازوکا ناګه په جون دانه عقد لیوونه لري ته د دې رواي چې ورلړ دغه ګونه ده تغویې او ګونه موننه نه پوېګه ما خو کولې ادور ورپسې چې راکولې شي خوړه یا بسم اللہ. او کنه نشو کولې نو راي ښه پکیږي باندې زما مجبوري ده زنه شم کوله زما غره دا اپریشن میکړه نه مليځه د کار اوتی مهنا زنه شم کوله خدا غ پيسي دي نو په دې باندې نه ځان لاسو غریبي راوونه کړه سود مترا غونډو ما نو کدا نه نو بیارو وروزه مه نه شم کوله کف شم کوله اپریشن نه کلی د وجود نه کمزورې د ګناپو سز باندې راځګټه دا خبره کړه نو دې باندې ځان دې ځړلې ونیغه چې په حق یو ځای نه پوري د دین په حاضرینه پوی غل تاغه تر هوه یا تخبته الشیطان من المس به مال لهونه کړه او دې شیطان لهونه کړه ندی با قیامت کوم په دې طریقه باندې پاسیخه اونونو ګورئ نوم پاګه خل کړی دې شیطان داګه غلبالا چغی حرام غاریدې ان هر دوی دلې آتا شي په حلال په حرامو په دې باندې دې راي لګې دا په وجه یقین اندي قالوا و انما البيع تجارت او بشاند سود دي توبه دا څنګه نی چې دا سود خو زل تجارت پشان دي نه غوي وی دا تجارت د سود پشان دي د دومره ورو یو څلور ځان جوړ کی کنه چې دا حرامو حلال حرامو ته حلاله نسبت کړو و نه نسبت دا حرامو سره پیدا کړو چې دا وګوره دا حلال چې دا وي دا حرامو پشان دي دومره هغه حرامو ته جایز اصل او حال سره وَحَلَّ اللَّهُ الْوَيْعَ حَلَلْ كَلْهَ اللَّهُ تِجَارَتُو وَحَرَّمَ الْرِبَا وَحَرَامْ كَلِرِ سُدَو اَدَوَ سُدَ اَقْفَامَوَ چَ سُمْرَدِ تَرْ لَاٹْرُوَ پُورِ تَرْ شَرْتُنُو پُورِ یا نا لگا ٹول پر کرتا په حدیث کې موږ اورېدلې چې نبی علیہ السلام موږ ته سود او یا پورې څنګه یې او دا غی ادنا څنګه دا دا عین کې هر رجل اومه چې څلغه خپل مور سره ګټو خو دې نه کوي دا سود سود د هغه یو شې ده موږ چې سودو حلال تجارت یو نه نه سود امور سره نه کول دا یو شاندی خبرزان په وکړه د دې وچ ما حدیث کوم لري با ستو با بسم د ګور هغه د پارلار کولا فما جاءه موعظه من ربه تاتراسو چراغ ده داواز ده طرفه غرب ده نه فانتا فزد منش فلو ما سلف در بار هغه جوور چې ورکلې وي امخ تي لري و امره الى الله اطی صلی الله علیه و ملعاد ارسو چې عطاش بیا سود کولا ته فولای غ اصحاب النار دا خلقور ولدي هم فيها خالدون د ابورکه همیشوي قیامت کې چې سود خوره پاسنیه خدا غس زایلا بل کېډو کې ډېر غاٹ غاٹ مارای نه ګډه نګارته زغانه دی ښا دنیا کې به ګډو کې چینجی ها پتا سره وایو ونه حرام پره خدای ګناه نقصان کوي کنه او چې اخرت کې شنو داګنه به دومره ماران اماران جوړ شي لکه کوټه کې ټک ټک لړګیو اماران د دې شنو بشان پراتی ښا همیشب په صدقه زاکي ینه لريله مده نمح الله الربا اور به صدقات زه موږ را ختمی اللہ مال دسو ده او زیاتی صدقات او خیرات و چکم مال حلال او پاکی پکې صدقې دی کی او چکم حرام مال لے نو ایزی کم ایزی کو بس باسان راضیه باسان روزی که سلې ډیر جمع کی کنه نو بیداد حادثه ترایشی چبا زار سوته روزی الله لا يحب اللهم محبت نکې فلک فارن اتیم هر نہ شکر او ګناګار سرا نہ شکر ری چلا ولکم پاک مال ورکلو قصص دا غې پرې خور او ځان په بشارت انګر به شرط ذکر کې مؤمنانو لا چغان بشکې سودنه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لكننا خلقنا ثمنا نعمل لهل نیکوقاموا الصلاه اپا باندې غوډه مو او او تزکاته او ورک زکات لهم اجرهم دی په د دې دی عند ربهم بری زرات دی ولا خوف علیهم ان يبير ولا هم يحزنون ان يبدي غم جنیکی تو باندې وستا خو بیا را تا <تصفح> الله رحم رازي مؤمنانو د قتعد چې سود بالکل پرې ده يا ايو الذين امنوا ايمانوالو اوريګه د الله نه استق الله اوريګه د الله نه وذروا ما بقي من الربا او پرې ده هغه چې باقي باقي کنه نورو لپاره ده سود نه چې هغه څه من الربا چې سود ته هغه سود پرې ده اخفل اصل مال بواخله ان کونته مؤمنین کیا تاسو مؤمنان څه دی ایمان ته قازا دار چزان بچکه د سودنه ذمرته ځایګانه د بل ګناوي فایلل تم فعلو کچره دا کارو منک سودم پر نه هود توبو وینستا فذنو بحرب من اللهی فستارشه جانت د الله طرف نه ورس ورسولیہی علاغه پیغمبرنه قیامت کې بل اعلانو کی سودخروته چرواله توري غما د پیغمبر جنگ د روزه تکه باور او ضرورت ده وې نو تاسو دا غيره سزا لپاره دا کفيده الله دا غيره نه راځته او سزا بوله ور کېره سخته سزا ترڅو دومره لوی ګناه دې مسلمانته وني دا خپل رضا په دې کې غانلې چې بس کدا کوم رضا ممیه کني نو سبا بالله زر جنگو کې و ان تبتم اگر چرتا سو توبه رغوسو عليكم استاو دا پار اصل مالونو ستاسو دي چکه مال له ورکل دی غمنه سه بواخله اجکم په سود دینه غ بالکل لا تا ظلمون تعصب غلم نکوي دا چاو خام خ سود غاله مطالبه کوي ولا تظلمون ادا سر دسلم نکيغي اجکم سود مخه غسترې ته خير دې پدې اصل مالونو کې باغ نه یوسا دیغي دغه زیاتی تاسو سره ټیک ده نور باندې اخله قرات چې چابل په سه په پیسې د او سی راه دا کدا څه شي وي په خپل هغه سړی ویلي ته څه و ملي کلی ته زو ساو مزلن په زورو پاتې پایا چې انرا کې وه په ګډي ورو ته نن را شو سړی ریانم داغه خلیداه او محتاج چې هغه و ته دا کار لري چتا د لمبي نو له سورو پیډي او زه هر رب نن زو با کې تا تر او څه سات تر شو ساتو يم ورو ته لر شنو هغه ضرورت یې رزق په دې په واشن چې دا څنګه ساري وندري سود دی واجر یی ساري به حرام اچ هغه می ته لړکل دا خپل مال الله واپس کړي ویډر غریب او محتاج وکړه دې چا سوچ وکړه او مسلمان څنګه مهنت شروع کړي درځه په طرحه شید حرام نه وبچ وئن کان ذو رسله کشر وی دا سړی تانګ داس ته وی سوال دیگه کنه چلک ماله <سؤال> خپل <سؤال> پیسې <سؤال> راک بسد ده پاتره اوس طارې کې هغه زور کچي را دور را تا وګوره کمزورې لاس مې باندي قناغراتن روز به تن ګول نه کې انتظار کولې انتظار کول پکاره دې الهامه سره دې مال داره تا او دا ښایسته چې هغه له خوشي او مال سر شي نو ترانه وته انتظار او ښه خير دې قنا تصدقو خير لكم او چې ما دې کوي تا سو دا ورګстаўه پاره کوم لږ پیسې ته پنه پاینګي اته چېردا غریب دې محتاج دې دې وو اس کوم زمندترلې وې سار بتا کې د پرته ما کوهکه دا ته ما را الله لپاره به سمرره خوشحاله شي. د قان چې که تا زه ته خیرات کې ماپ کو خیر ل کوم دا د لره غه ده او په دری نه چې تا تېمالله راکه خیر دمال لا د فراجې خواکنه د ل بیا واپز دررکم دا او تا بیا غلب خیلوم. خیرات ک ته پردهکن نه چې تا په دکات نور د سره شته را این کله تا له مون کی ضرورت azo پویږه وتقو ذکر کی اعماله او اسلام د نیت او داخریت خبره کی جنیا زکه صحیح کی جواب قیامت را روان ل وتقو یوما او یریګه د هغه ورځې نه ترجوونه فيه ال الله جوابک بغل ثم توصى كل نفس ما كسبت به اور ورغلی شاریا ونست عمل چې کړی لري دغه لا یوغلمون تازا قیامت کے اللہ غلم نے کہے وطولنا الانسان رسلم کے کیلیہ بغرتا کم سزا ملے گی دو امور انتظامیہ جس کا مختص کر شو ندن ترارے اختتام ذکر کی اور تاکہ اصلاح کی دنیا میں شانتی معاملات عام مختلف قوانین یا ایها الذين امنوا ایمان ولو اذا تداينتم بذین کلتازو سما اجل مصمن ترغی نتیم و قرار فور فکت بو پس اولی که غیل را دا قرض معامله دا؟ او اولی که خواه دا موحه چه ای؟ زمان بایادی پیسی نیریگی او بیا قرض او یو قرض نیریگی یو ای دا خبری پریزا تک آغاز راوالا خبره خبره مکه وگنه دا قرآن خبره او که تا پسترکی گی نا اولی که دا چه پیسی ری؟ ای دی پلانی تا تیری اولی که خبر دوره دي دوره دي تر کوم وخت ته وي تر پلاني وخت ته وي داولیکا لیکلیکې ده چې بیا سبا افخطکان او خطرني دا وو شه خبرې ته بیا وایې چې یاره زم ما داسې اډی له کده ساتې دوره وي چې دا راز راوالې اوه هو دا غورشان لیکل خی کنه تر دې کې फरक راځي دا کار زمامله خورې راځي نو دالیکل غاری فكتبوه الیکې ده لرا وليكتب بينكم كاتبون بلاذل او لیکل یو کې په میو استاسو کې یو لیکون کې په انصاف اوسنه چا کاروانیږي چې ته ته یو سيادت کې واغتي بل سره جوړ کې په انصاف ديږي کېږي حکم دي هر منسيو لیکون کې تا ولايه ابكاته مون انکار دي کې لیکون کې هي اکتوبه جوړې کې علم الله وقل يكتب سانجا چ خدل له تعالا با تصديق يولي کې كاتب دي انکار نه کې ښا ایره دا نن چکه می مام ديجه په دې عدالتونه په کچارو کې صفاک چریدا ګورای کیږي چې یو دا خددل کېلو یو 500 طیره دا د لري کرن بدلېل کې نه بدلو طیره کا چپارمونه دلړه کول نه به کارخه ځاګنه بارو وته بل بلډ کو چې په 200 په وځاګه فرګه او ګن په 200 په نو تول داس یو کار کې چې خلک تانګي او مصیبت ته جوړه تا دللا دا فن کول دي نو خیره صفکه نوروز را خیرګرامو کا کنه واليوم للذي ابيان ديك يا غا ساري عليه الحق او چې باغمان نه قرض دي حق دي وليت تق الله رب او دي د الله نه شرد دي ولا يا او نه کومي دا غينا سشي اسنه چې دي زوروري او تا غبل غريب تر کې روباسي او چې سب خبره کومه لكه او منشته ایجاد داسي وليکا چې دا دوره په سي دي ها دې بل تو چې لكه دي کنه ها غريب سار ولکه شي کوله وتاولیکام یو کپدیک فین کان الذی <سؤال> که چریه غسله علی الحق چغوانده د حق او قرض دی سفیحان غوی د عقل بهوقف دی کما کله نه پویږي صدل صدوی ها او د عیبان یا کمزورې وی او رو چبه نه خوځي ډیر کمزورې ضعیفته او دا شانته او معصوم دی خبره نشه کوله ها مالوی دا خبره نه راځنه شم اولا یستتوی او یا طاقت مدری ایم اللہ چ بیانو کی پاک پلا چاری یا جبای بادل را لکل دی پختوکی کی, کی اگا چا تپنجابی دے یا سا بلی جبوال دے سوئی چا پاکیسو پوئی کی فلیم لی الولیو نفس بیان دیو کی یا وارسو او کار گزار دادو زموار دادو ولیو چسوک مختار دے زموار دادو بالعدل پینسا दस ता शहीदो व शहीदैन मिन रिजालकम हाजर के दो तने गवाहान द सरोस्तासो ने फलम यकुना रजुलैनी केचेर नि विद्वतन सली फराजोन नयो सली व मराआतानी अज्वा सनाना दी पर गवाहियो कि सली नि दियो सली पर में दो तनाना व स्पेश पति बाय ने दिया मारन हल को एतराज को जदावली सनाना व गे हुदास तच एगीडेरे काबिली देडेरे قرآن ده دی او بقبل زه سعیده خا او کنه ارسه باکوی خود معاملات او ارسه نو بیاقشان دسولی پشان زهن نیخوا خود تجربی شویده دا پو هر لحاظ سرمانو مشویده دا. ممان داردانه او ارسه که قرآن پو حکم مانن عملو که شو تک چه دی دی دا چه کابلانه دی او خمالانه دی ارسه دی قرآن وی دوتا نبی یاو بنی ممن تردونا دا غچانا جه تانسو پی رضای من الشهداء دا گواهانونا دا با دا خبر بزین که ساتو چه حکمت تا تا یو ذکر کئی تبا پی ٹک دا نرسی دا اولی دوتا نزنانا انتا دل احدا هما کچرهیر کی دا یوتا نرد دوالونا فتو ذکر احدا هما نو یاداش بور کی دیویتانی دو دوالونا الاخرا دا بلا دي يوي تنيلان دليدو هل اخرى دا جويما ني اداش بول کي دلون بيلا دا بلا سدا کي مي ني يرشي وي دي او کيتا يوشوتي ادا کي اكثريري سڙا جانا چون کي وي سي دبي ورستو زور دي لي پيلي اوغا ډیریا د دبه ویهی ا بیا په ټولو سره دې هغه باندې مومي نو دا دې دې راغتي ا داشتي ته قران سره خبرې کې په لور کې سوچ او فکر وکړو که نه ولا ی اب شهدا او اذا ما دعو انکار باندې کې ګواهان کوي چې دی روبللی شي اسنه چې ګواه بیا دا رحم لري لګي چې نه نه مم په کې ګواه دا ثاني خبري او کنه سبب چې ته قران و انکار پکارداري چې مسلمانان د خپلې معاملې صحیح کې نه ډېره بواته کړانې شي زكتي او ځل چې اېتباري وکړا نبي ادا بل تنوند دا نیو چې هغه یو معاملې کې گواهیو کې علي کېږي ولي هغه د سببې پیغام یې زبکه ګيره نو دې پیدا ولا تسمو امستلي کې کې ان تكتبو چولی کې دي لرا صريرا او كبيرن لګي لګا معاملې یې ډېره اله اجلهه طرف لېټه ازله که ته داوې چې سړی ای دا بوسلیکو کاغذ له کته وګوره چې کې کاغذ سړی نشتا دا السلام علیکم عند الله دا ډیر راله انصاب دا بریز دا لاله وا کومل شهادت او رمح کند دا پار دا غه ہے و ادنا او نزدید الله ترتابو چتا سد شک انکه الا ان تكون تجارتا مگر کی وی دا تجارت حاضرتن ثلاث پلاسته څه شی دی چې بسوی واغ لیا په وګره بل دي خوراواله دا ثلاث پلاه تجارت ته تو دې ورانه را لره به نه کوم په خپل کې السلام علیکم جنہ اخن مجلس تا پتا زمانه الله تکتبوها گجرتا سو لیکې غیلرا ناغه نغد کیو که سم راضی کنا جو پځای باندې شتا او بیا هم چې بیا ده بشهدو اذا تبعاتم گواهان حاضر کې کله چې تاسو بیا کوي چې څوک یې پمن سکنا سو دا ډیر غوريخه پځای باندې پټ مګړې ارشیدو پټنی چې تا ای ترازو ځان له بکینو افا پټ ایا یو څلې مرشه اته بیروست بیا دا واګه کنا چې دیو او زوما الله پاکو هم داګه کېناست وګټ کې ابل زه او دغه ما دورا درروپې واره کړې از خو دې غواکومه کزه په دې کې دروغ وایم ما لري کا په دنیا تیر کې ما لري داسې کې ما لري داسې کې اته پیدا جوړ کې اوروست بیا دا غواريسان څنګه چې ګور نه ته دا پیسې و داو مال تاسو ته تاسو سره څوک کې نو لري او بل چته راوازتو چې لګراشه ته د دې سړي اجازه پیدالو او تاسو بده کې ګواهه تا دا دکړي نه دکړي نو تاسو لري کار کوم او بیا په دې واقعیت باندې او بیا داسې چې هغه معلومي دا وړي راګرانه نو ګواابه خامخا خا حاضرې هوکله خپلې کپړې چې خبره د شک اوږي لا د خبره نه نه تاسو زبخه دا داسمو نه خلق اوسه زه هندل شوی چې کوم سيزونه کار کول غالي ناګور ترسه او هر استاد یو نه کا به تړو نو بس له شکر تان ته بکینو پټ خلکو نو پنه عاي سره دا غاره زموږه کاروي سره پرده ونتي نو شه پرده کم کار دی کنه نا خدا نه دی چته دا خو نو ویله سلامي له چې اعلان وکي عربه خلق ته وې چې زموږه پلانه ده پلانی نکاو شو د خوシャレ خبره زموږه ترشته جوړ شو ده بګر خبره نا عربه دې ګور اپاره کې متا ناستې او مو یو لږه کنه نو زنه انا نه اختیار خپل ہاں زته ورشه تاسو ستوګا کبالیږي چمګنا نکادړ ستای اجازه ته نو مسلمانارچ قبل شو نه بس راځه داره دې اجازه ته چنی نو دا بیا کاره چغره ته وي چنا نه نه نه نیم پکې ہاں او چې غلی شو نبی له سلام وي چې دې را خامون شي چې دا نو داره دی جواب دي بیا ترا پاسه څ دې باندې استينه هه هه وو ټکي چوايا کنه علا کنه ها سټونډي به راکی به دا زیاتې غروته نو چې ته نه استينه مګې انټا ډیر شي تا ته چې ها نو به یار اور غلښ تا خل نو لښته اور غته یو څړیا چې دین خلاف کنه نور له دې ټکلیف جوړ کړ اذان دېم بازاب کړې چې نبی له سلام وي بل ځایه خاموشي جوړځه را پاتې نو خبره اخلا ځرا له یوو او بل سو خبر نشي نو د دي دینه خدا خلک خبره خلک پته و لګي او ګي نه درته او لیا کڅوک نه وا دینه چې داږي وسره غم پیدا شي نبی الله سلام تي تلوارو کې کنا نو هغه چې په دې ګوت تر او چې کما د خیرات سزدې صدقه ده پټ ور خپل غواري نه غو بدل پیزور الله تعالی ته تاسو چې ردا ور خپل چاله ور کوی را شوق بدلځي دا بیا چې ور کې نو خاره چې پلاني تراشه کنا تعالی کو ان بتا ان سره دا وتا خلق ته اوخ جماله اوکړه نو مطلب دا چې ته تجارت کې سوداګر ناغي باندې بغواهان حاضرې واشهدو غواهان حاضر کې اجازه بایاتم کلجتا صبای کوي ولا یضارکاتم ولا شهید او زرر بنش ور کې دې لکھن کتاب ان غواهتا چکم كاتبه دې لکھن کې او یا غوا دې ناګل بازار نو ور کې ښاغتا کې نو لیدې یا طغما نه خپل خوږه غواه هي لیکل کې یا لیکل له په مو کړ او غورا زور نه دا وتا مو کړ او کاره وریفو مطالبه مونږ نه ولا ورن کړو اا صدا سمکه وکنه و ان تفعلوا چردا کار کوي فانه بصوكم بكم بسكن دا ګناه د پارا تا خو خندي کنه ګناه او الله و یریګه د الله نه او یعلمکم الله تعالین والله بكل شیء علیم الله بارشوان په بایل کونته علی سفرین اگر شرعیه تاسو په کافر کې ولم تجدو کاتب او نم مه تاسو لیکون کې لیکل ولرستو پسنګو سودا کول غواړي فرحانن نو ګانه کې یو شی قبسویدا سره فرحانن ګانه کې مقبودا یو څه چې هغه دا قدس کړی شي او حواله کړی شي به دې نو که سودا وي چردا ګانا حرام نه را وګوره څو پدې باندې پیدا غوسته الحرام دي كله قرضن جرنا فان به وریبا څنګه وینو هر اګه قرض چې اګه نه پیدا حاتلي نو دا صد دي چې تاسو موږ یو سړي سره غاڼه کړه روز چې اګه پکې لګي راځنه کوم لوګي پیسې مبه سو نو دا کا پسته دا پیدا غوسته الحرام دي او کده شان دې چې په حواله کې د سره او اس ګته وللوړي نو بیا وټید اویا وشارې کې نه دا در اوسه پریزي دا چې سږه چاغه کال یې ور او سره بهغه په قبضه کېده سره پردرا امانه ته لږه ټکته پوه چې پیدا حاصله ور دي اجازه تور کړنشته دا دې اجازه تور بیا حرام نه پاره حن مقبول دلته هغه دي چې پاره نه صرف امانه دي د اعتبار دبارا فاین امینه بعد کوم بعده کچري اه باور با بازستانه بابا دا خبر اوس راشتکه لکه کيو سره په بل باندې اعتبار وکړه چوبای نه پس الله دا مرکه دا مروره زه ما وتاه کنه ما تازه خبر نشته قال يو ادل لذت منا فس اداجي اغسله چغوانه تماتش ويلي امانته امانات داغه چا په څه ودپه تشونه غوونه ته ولا ورکه زه غته په اعتبار کړو اعتبار ډېر لويسته خنني اوس اړوي چیرې زموږ دتې مثلا عزرا زموږه کاله درکو وي زمام مجبوري ده نو چته دا اورکه نو دا جون خبره ني ويلي چې خيرته په اعتبار وکړل شه ردا شله اعتبار دي زمکه مکه د نالم رښتګه شانت والدان قرض ابيه ټیک دچ واپس به کې نو پدې کې بیان ني پچا غزه زمکه دا څه خبره شنه بس اغيله نه ني وليتق الله رب اودي هرګه د الله نه شربد ده ولا تكم الشهاده ام بطا غواهي غواهي پټول ډېګناله ومن يكمها غوزه پټي فانه عاصم القلب پس یقینا گوننگار رسول خدا دا عمل قران ذکر کی نو چکلتا تم مز ذکر کی نو والله ما دعملون علیم الله سسب عمل ما نپو دے دیصول خلاصه مقصد درو زیخا چت اللہ صفات منی جگہ استا بخال خبر دے او نبی اول حرام کر کے ہاں دے دے مانلو مطلب دارے جس استاد اللہ تعالی محبت او تعلق پیدا شیدا غو دین عملو کې نتنن کا آغاز راوال او قلم او شعر ماره بدی کې لیکو داشان پر چاپې راکلو کې جسمر خلق دې چری په بينګونو کې پیسې غیر اسود په اخلي راضي او خري یا سمرا خلق دې چہ قر مزیا وره کړي دی وسړي لاو سو دیو تعالی مبارک علاشدا برکه دعا سمرا خلق دې چری غاڼې کړي باقيدا غاڼې کړي جو پاګې مان دا تاسو ولياغي بغڑ کے داتا رحمت علی چمبا دا اللہ دا دربار کے حاضرگو اوزمون نہ با روح جی بیان نے جاملر کی کے وسن براکی کے پتہ ختم پراتی قبر دوز دا دارتی یردی نوتبہ دا قرآن پاک احکامات سنگ عمل کی دصورت دعوۃ ترحی صلو رحم زل اور دصورت قلاصہ اور تعلیم دے جو اگانو للہ ما ما فی الارض خاص صلی اللہ علیہ وسلم چھ با وین ته بده وک چرخ کار کاه تاسو مافي انفسكم اغاثو جو تاسو پزړن کي تخ کار کاه تاسو اغه عقيده جو تاسو پزړن کي ایمان او تخو يا فصاته يحاسبكم به الله حساب بکي تاسو سره باغمان دي الله یو د او والعذب من يشاء عذاب بركي ثالث جواري والله على كل شيء قدير لا بارشي قادر دي امن الرسول بما انزل اليها ايمان راولديهم بار كتاب نازل شيردتا او طاغ احكامهم من ربينا ضربا جرددنا والمؤمنون اطور المؤمنانو كلن امن بالله طول ايمان راولد بالله وملائكتي ابا ملائكه داغو وكتبه ورسله ابا كتابنا لا نفرق بين احد من الرسل او داوی مونږه جدای دا منو منو. دا وكدو. وقالو سمعنا کو نه کوو په میاں ځای او اند دی کې چې غنيو مونو بلنمونو دا یو يهودنو سوار او وقالو وکالو سمعنا واتا انا او وايي چې مونږه غواړې نو انږه تابیداری او کړا چې کله یات راغې مخ کې انت بده ما بين فسقم چې وي نو یې صحابه سره ډیر غنښو سره سمو دخل کووله او خامخاجا خبره تی روزي چې وايي تیری شیا سره خو خاني کولای دیر خپاو یره واغست نورسره هغه ورځ 14 هغه اول تپوزه کړ نبی الله سلامنا دا او ته چې تاسو په دا وای چې سمیاړی د مونږه تابعدار یو د چې انسان د مختلف خیالات ذهن درازی ندی بزرګ دی او الله بس ما طالب الله باندې ایمان راوړې ابي او په دې باندې کلکش دا ويخه او پرانکه په خانقاو ربنا اربز منك وإليك المصير وطاعت درد لل نوع سأيات تخفل ذاغي وزاحت راغي لما منان ذاغي فريشاني ذالي وكرة لا يكلف الله نفسا تكلف ناجي الله بحيسيه نفس إلا وصوى ها مقر مناسب طان لاغو لها ما قصبت درفاء لاغ عمل جاكله وعليها ما اقتصبت او بدب بوجي اغباد عمل جاكله ما کا صاحباتو چې نه قاملي کړی او مکتا صاحباتو چې بده عملي کړی وګورای کی څومره تکال <تكلم> له راغی مکتا صاحباتو غو نا کول غلط تار غو ځان ندي ربانا اره رب به ځنو نا تو اخذنا منسی مونگا انسینا گشریرشی زمون نه یې دې نو سره دینو ډیر یې کې مې یادا نو یې روان کې اول الناس اول الناس, اول الناس. نو باندې روان کړي نو الله کوم نه یارشې نو موږ باندې او دا الله ولردا جامو مې راته او یو کله چې هغه ننوځي هغه او استانا یا غدایو شي زموږ نه نو قطاده نسيان په مقابله کې لږ ظاهر وکنه چې دې کې انسان شنو څه د او د سپکه د بشکدو کولی خو دې ځان بچنه کې نو کاروځه کې د غدا شنو کبارو بینه هو قضا براله او یوه غو جان چرچ پای کړی ده بالکل ولا تحمل علینا امبو مبارک به مون باندې ای فران درانا حتا ما کما حمل دو سنیا چ بار کړی ده هغه علل دین من قبلنا پایقال کو جمعت زمانو دا دعای رات اخر کې खोला ولی احکام ذکر سوزنا فکتوی چیر د داسو څوک دی داس کام بسوک کای ندا ګور سډیر ګران نه لېګه ومختنو قومونو ډیر ځ سختو نا دعا کوا پا دعا دا احساس کی گی یادی کی براتا تا رشاد اللہ کو موما ادا دن دیرفان کرده چا سوکی کین اگی خوپے شو نا پا کی اوگی شو خوخ کل وقت تیری گی و سرم پی او رشاد موما افلدتی نو نا دعا کوا هر مانزر پا دعوائی چا یاد دی چا دا اسلام پا برکات بوجه جلل باریک حرج نه دی ګرځولې رب بنا ارا بزمونګه ولا تحمل ان بوچکه بمون باندې مالا ذا به اغه څو شنو سره طاقت مونږ لارې دی الله عمل داسه احکام چې زمونږ لارې طاقت نه نوم باندې مو بوشکې نه اولښت وضعنا ما بيوکه مون باندې ما بيوکه مونتا و سرلنا بحنوکه مونتا الله که ناغرل ختم کا معاف کا وعفو عنا دا غیر سر ختم کا زمون دا ٹھیک سو لنا بحن راتو کی الله شو سرنا سکی کی کنه خو نشی باندہ ندا غیر اتا بحن کا وارحمنا ارحمو کی مون باندي راتون کی وخت هم اوساته الله مو لريکه مزوري يو لري را سکول دو اوشن قبلی نو مومنان چون کی د جهاد مضمون خډر تفصیلا ذکر شو ردا غیر اعاده پک کی چبا جهاد کې دمو سال کې کنه ان د مولانا قوم د اتګار زمونږه ده په دې ټول عملونه باندې ا دې ټول احکام باندې عمل کول راځرو توبه کولای کې هم د راځرو کې پای سره نه عل پس غالب کې مونږه بقام کافرانو الله زمن کاذرو سره مقابله رازي زکه چې هغه دې احکام ور دي جن او عقیده خلاف دي نه الله زمونږه اندازه کې مونږ غالب کې چې هغه ظالمانو غالب شو او د هغه زور مات شو او لای مات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة علي عمران نزل که پس سوره الانفال نا او ترتیب دغه مسحف کې پس سوره البقره نا مخکې سوره البقره کې اثبات د توحید شو بدلایلو باندې چې په اړه کې دلائل عقلی نقلی او اخی ذکر شو یا زیات تر ذکر د دلائل او دې صورت کې اسباد د توحید کې په دفعو د شبهه سره چکه خدای شبا کړو لریسه علی السلام بارکی چا سا غلې هم صفات ثابته او د لوهیت نو قران مجید داغو د دا عبديت صفات ذکر کې داغو ایج ثابتې او دفع کې داغو شبهه مخک صورت کې داوره توحید ذکر شی او سلور قراته سرود دلایلو دې صورت کې د هغه نه ترقې نوو قراته دا داوره ذکر کې توحید دغه شانته مخک صورت کې هم قوانین ذکر شی د جهاد باره کې دې صورت کې بنور قوانين ذکر کوي او اصول ذکر کئ ا ترغیب تا د صورت 12 کې نو فاسترین مشهور قوله امام علی برحیم الله چې او فدره له وځ نه جریان نه طارق مختلف قسم خلق جاهلیت کې وړدا کړې بیا مشربان لیډران پکيو او تدبر په لحاظ سره چې کوم خيار خلقو ناغان اول دغی مذهبي لیدر لوه پادری اغم بکیو ابو حارسا دا ټول راغلو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره سر ملاقاتو کو دی دید بحث او د منازره په خیال راغلو چې نبی علیه السلام سره مناظرو کو بحثو کو او قلم و دعاج کمل اغور دا ثابت کو ذدي منيادي خبر الدعوه شايس السلام اول قوال دارج دا فخلق دا ديدي يمدى خبره دا, دا جي دا او دريم دا خبره دتد دري و در در در الي هنا يودي سنه قران باغيرت كلو دي دا خبره هيكنا ان الله صالح الصلاه لو دا دا دعوه دا دا غری او او دې خپل یقین ثابتولہ دا غری بحثو لو قران مجید په دې صورت کې باطل کې دا غری د شبهه او دا غری د غی باطل دعوی او عقیدې رد کړي چې دې خلقو دا عقیده باطل دا برباد ده احکار د عیسی علی علیه باره کې دا غد عجز بیان کړي شد اغداس اختیارات نو پاول <سؤال> کم کی فدلعیلو اقلیو نقلیو وحییو سر سبحان او بیا تقسیلا جواب او داغی خلقلو زورنی تخویفاتو دا ذکر کی امومنانو تدعا خی جتا صدا وائی جتا خلق و خلق سکران سیلیز باکر دوکار اور ایک تا د الله <سؤال> خبرې او محکم پادشه ورې ځل کې اندر د صورت اول کې اغا حروف د مقطعات متشابهات تر دې ته وي چې پتا مراد سر الله پیر خلاف دا د ضروري ځای دی علي مقابلت خلک یو ځای کوا مرضو الله دوس راقیقه از نور حکمتونه خوصیتونه خوالوی خوصیت فاقداری انا انا هم راقیده وانسواراو وارای از لاندی پاساته وانگیده اینجا دا اگیسه را نور دا لائل نو نا خر که داده لئنیوه چواله اغطى الله کلمت الله و روح الله ندیویلی حدید ملائی دو پترات ساتنی شایدی تویدی سنت مباری نمدار جی ایتی سوید ستاوان دست ایک سو لا الہ الا اللہ چو دنیا چون کدا صلو خبر نشید لکی کم اطلاق شایدت لا الہ الا اللہ نشتر بال الہ چلنزینا ولمو قولا فس بدلکو اگتا الہ شرق الله دې چې معبود دي او دلعل کوم مگر لږ تا سن به او تاسو چې دانه سبت کوي او تعالی سنامته دا باټه دا څه کوي چې دا الله حيو لایو کوي همیشه ځان دی او ساتون دا ربولو هي دلایل الحي هم په کار کې چې پیار یې القيام اره بابا ساتون کې له هر یو شي نه پام کړه الا خائفين مطلب داش نفقو چې مؤمنانو ته وي قاتل په دغه لاسونو چته ساتون کې له عزت او احترام ډېر زیات خدمت کولو نه داګه دغه اختیار نو دغه زور طاقت یې نو راوځه دا څه معنی دا ځکه وي چې هغه خلک دا په هر دین او په هر دین کې وي ا په لاره مو لاي راوي شيکه به تولا پنا اوجو ځدا يا څنره اغلل دغه زاليه راه داسې باندې لارنده نبي عليه السلام زکات ادا کول بنی اسرائيل ته انده حکم کلو چتا سو او قران جذه کوي نو موږ تاسو تم حکم دي درقامته سوما تولئتم باغ پنا کې جون نو دې کې هر یو په کار دے چړې او په ياره ياره کوم پويدل چړې په خلاقيده کاره دي خبرو نه مطلب دا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 تخطب لیست بدن باندې راځي په جماعتونو کې ډېر زیات تفاوې چاته والا کړې نه دي چا نه نه واري دا قوت او طاقت د اسلام اسلام شته نشته کوي نو څنګه وتاس علا بخپر خیال کنه پانسې تر اوستو او تاسو وته چې موږ مې سبا جوړولە بیا خو الله هغه بچ کو تاسو موننه بلکې ای خدای چې نه غفلت شوې دې قران بابا غی رات کی تدی ودارو وای نه قتل کړی دی نه پانسه کړی دی نو صفات لویت داری تعالی صدا طاقت او دا قدرت او لویت اغله ثابتته او عیسی علی السلام د دینه کمزور دی مخلوق دی عاجز دی دې تعالی اسمه اعظم ویلش پس کایه دل پرسی شو دا زه سمره جدال فاز راځیخه چنپا دی دی آقیدون ساتا لعود آئکینو اللہ قبلی نزل علیک الکتاب بالحق نازل کری تابان کتاب پا حق سرا قرآن نازل کری دی حق ثابتی دی خالق لا اخپل در جخی ام اخلق لا اخپل حق دا گا دی نو حق در تخی چې آگا حق بلچا لمرکو یا بندیانو لکن نازل تابان دی نازل کری تابان دی بل حق به سره نزل رور رو لقلقين نازل كلي شردا شان عظمت قران او بالحق حق تلا نزول دي باراشه به حق كارش مصدق لما بيني ادى رشتيني كون گي دا جو دابو مز تورات والانجيل واضح هيكله او نا ذل الله تورات والانجيل قران ده دجال كتابن تصديق دیکم تمهید جوړي چې کله خلک انکار کوي د دې تبو وایو چې تاسو قرآن نه منئ تاسو خپل کتابونه نه منئ تاسو رې کتاب دا قرآن تضدید کوي او هغه دغه تضدید په نو جدي او خبره کوي تاسو هغه ول نه منئ بلکې وایي چې وایي خام چې خپل کتابونه تاسو نه منئ وانزل التوراۃ والانجیل ټول آسمانی کتابونه په دې داللی ولوہیت الله لا ثابت او مخلوق لا دغې نه هیڅ مشتا <تصفيق> نازل کړي او انجیل مېن قبلو مقشر دې قران او دلین ناسه هدايت ته د خلق دا قران او وون د خلق کولو وخت کې او انزل الفرقان او نازل کړي د فرق کتابونه خلق کوونکی فهمه زحقاتل کې دا صفاتې کتابونه د ذکر نه رسټورل دا ذکر چ ټول ل شامل شي قرانم هدايت دي د زینمخ کې توراته انجيلم هدايت دي او انزل الفرقان او فرق كون ګره حق او باطل تاسو را کتاب چې حق او باطل له تخکاری شي بل دا چې پدی خبره کې راهنمای کوله کېږي ته کتوراته او انجيلو نو دیو دا ثابتوله چې صفات الله لرحاست اوتاوشکم اعقدوائی رسال صلی اللہ علیہ وسلم بارکی نا بات اللہ اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا یقِنًا اعجفان جا کافرانی کفرکلو دیکلکتی با کفر بی آیات اللہ با آیاتون دا اللہ دا زلائل جای کم زکر کی دا نمانی دین منکر دی لهم عذابون شدید لید فالا عذاب دی ساخت واللہ عزیزون زون تقام اللہ زور ورد فدل غستن دې که ځان له دلایل چې صح آزاد ورکون کې دی الله اېسا عليه السلام چې لښور کوی آزاد زورور عزیز او بدل غوښتن کې د پوس کوون کې د الله سره پاتې اېسا عليه السلام دا طاقت او اختیار نشته زه به زه بدن نوکته راځي دا دلایل راځي چې اېسا عليه السلام کمزور دی خصوصا بیا دا هغه د دلایل کله چې دا وصف دراته نظرن والا ا دغا سالے ابو حارثہ او کشر مان دے سورو اور ورسرو کرس منال قما سیدی سال نظر رات لگا اس ٹکر والا نزی السلام یاد ہا ناغ اختل رور ابو حارساو اغو مشر پادری اغوه تایو تایو ایساق اموک ستا مور داواشو ناغو روری حیران شو مشر رور تای قتل چه دا سن خبر دا ما چه سایقو دا دیواجی موی چه این زمونگا داگا عقیده داو تا تا تکلیب رو رسید داگو پا ملاقات کی اغتت لوکی ناغو التا ما تا زورو نوکده تا پوز اوکد ناګه زمونږ ایمانه مونو موږ مجبور یو په خبره چې دا پیغمبر حق دی او دا هغه پیغمبر دی چې منتظرو د دې انتظارو دنیا کې د په خپل څه باټ بالکل صحیح او مکمل نهغه ورته ایمانه ولینا ناګه ګورن د ورو مودا بادشاہان ملک مال دولت راکیو زمون خیال ساتي نو کوم غدا خبره پریزو هغه مونو نبی اقربان دار څخه باندې کې نو سبق ناغهغه په زر کې ویدا خبرو تاړل <سؤال> نو هغه د ایمان <سؤال> سبب ګرځېده که روز ته بیا اسلام قبول کوي ایمان راوړ نو الله <سؤال> دې ترداش نو دا قران د اغ خلقو د خبرو د اعتراضاتو جوابونه کیږي غیب ځای پرځې ګور ان الله <سؤال> علی اعلی یشئ فی الارض ولا بالسماء یقین الا لجری نفتیلی پا اغمان نیسا شی بزمکا کی انا پاسمان کی تا داغ صفات تی علم محیط تی دو عیسیٰ علیہ السلام علم داس نشتا داغ دمر اختیار نشتا چکنی ارسا داغ توم معلومی بزمکا و پاسمان کی ورد دا اختیار نشتا خوا نوچه دمر بوری ورسلی ورلی اختیار ورکی چیر اغا جانتوینی او هر زی داغ دا نظر نینا با هر نشت پاکی او زی هر شی داغ رودا زغلو کا کې دا خو بیا ډیر درباډه راو ختمه را دې کې دلیل وکړه چې دا صرف الله دې چريو شي هغه ته معلوم دې داغه علم نه بهار نشتا هو الذی الله غزا ته يو صوره كون فل ارحامه چې جوړي تاسو بګېړو کې کای په یاشا اسړنګې چو غاړي س پورا سننګلې خستا وبذرنګ اوردا کا یا تور یا سپين یا بلرنګ کې په یاشا څنګه چې دغه وخت نه تاسو جوړی دا د الله قدرت دلیله اتلیه اول رد دغه خلق باقدا داغه وفاده چې ګورن پیغمبر اسلام تاسو مونږ نه کله چې پیدا شو د بندر کنا مننه نو به مونږه مور یې اشتا مريم رضی السلام چې اللہ رب العزت پیدا کلو د نور و انسانانا بشان ته اگر چې طریقه بدلوا او داد دا اگو قدرت ته چه یواز ده پلار نا پیدا کی او سوک ده مور پیدا کی او سوک ده دول پیدا کی لکا آدم علیہ السلامی پیدا کلو نو بے مورا بے پلارا بے مورا بے پلارا حو...